Широкі промені вдарялися об кам'яні плити, курилися золотим димом, від чого здавалося, ніби все тут пливе, рухається, злітає у просторі, зависає над древніми плитами, над великим біломармуровим водограєм посередині Майдану, над дерев'яними помостами, то голими, вичовганими, то застеленими старими яскравими килимами, залежно від того, кому належали помости і якої цінності товар виставлено на них і коло них. Товаром тим на майдані, освітленому найяскривіше в усьому бедестані, були люди, раби, приведені з воєнних походів, захоплені корсарами, впіймані, як дикі звірі, вкрадені, куплені, продані і перепродані. Юнаки рідкісних обдарувань, хлопчики, позбавлені чоловічої статі, дівчатка й молодиці для чорної роботи красуні для втіхи синам ісламу, гаремне м'ясо, дивні витвори природи з тілами прекрасними і чистими, яких не наважився ще торкнутися навіть сонячний промінь. Рабів виводили поодинці або й цілими низками з бічних темних переходів. Дорожчий товар показували на помостах, дешевший продавався цілими гуртами внизу. Продавці бай'ї викрикували ціну, вихваляли своїх рабів, Їхню силу, молодість, незіпсованість, красу, вченість, умілість. Поблизу Бедестані на таких самих торговельних майданах, з таким самим галасом, штовханиною і колотнечею продавано коней, птицю, віслівки, овець, кіз, собак. Не продавали тільки кішок, бо це була улюблена тварина пророка. Кішки, вигинаючи спинами, терлися об ноги купців, муркотіли й благоденствували, не відаючи, що ці люди продавали і купували людей, мов тварин безсловесних, щоразу посилаючись на Аллаха і його пророка, який звелів усім правовірним. Їжте ж те, що ви взяли в здобич дозволеним і благим. Коран забороняв жінкам оголюватися перед чоловічими поглядами. Тут жінки були нагі. Борабині на продаж. Одні стояли з виглядом покірливих тварин, другі, ті, що не змирилися з долею, мали печать шаленства на лицях. Одні плакали, інші сухими очима гостро кололи своїх мучителів, мали б силу, то вбивали б поглядами. «В Манісі ви не могли б мати такого вибору», – сказав Гріті і Брагіму, коли вони наблизилися до Майдану рабів. Я ніколи без здригання не можу спостерігати цієї торгівлі, нервово посіпуючи лицем промовив брагім. Завжди пам'ятатиму, як продавав мене Джефер Бег, як тримали голову на отакому помості. Тепер я сам прийняв іслам і якось можу виправдати людей моєї віри. Їм судилося воювати з усім світом, і тому ми, моволі, довелося стати жорстокими навіть у вірі і звичаях. Але ви християни – Хіба ваш Бог дозволяє рабство? У Бога точно визначено тільки заборони, хмикнув Луїджі. Дозволене ж завжди невизначене і непевне. Чоловікові доводиться самому визначати як саму суть дозволеного, так і його міру. Віддавши повіддя коней слугам, вони зійшли на землю, змішалися з натовпом багатих хмуштирій – покупців живого товару. Ішли не квапом. здається, єдині тут, хто міг поглянути на все, що діялося на Майдані, оком неупередженим, незацікавленим, майже байдужим, ніби приїхали сюди для розваги, не маючи наміру купувати, а тільки придивитися ближче до ганебного торгу і порозмірковувати з висот своєї незалежності. «Не забувайте, – нагадав Ібрагімові в Гріті, – що я наполовину теж мусульманин, і коли мені треба, охоче повторюю слова Мухаммеда». Бийте їх по шиях, бийте їх по всіх пальцях. Але ж ви навчалися у кращих університетах Європи, виховалися на книгах найбільших мудреців Греції і Риму, де говориться про людську свободу і гідність. Не забувайте, що я купець, засміявся Гріті. Коли ми з вами, попиваючи кандійське вино, обговорюємо діалог Платона Республіка або. Бенкет, я виступаю перед вами як носій високих людських помислів. Коли ж я опиняюся на бедестані, я вимушений згадувати й те, що навіть в улюбленого вами Арістотеля у його вратах.